I és moment, ara sí, de, de saludar la nova alcaldessa de Tiana, Esther Pujol. Felicitats, primer de tot. Hola, moltes gràcies. Doncs bé, primer de tot, primeres reaccions, com dèiem, ja oficialitzat aquest nou govern de, de Tiana. Mm, comentem una mica doncs, els punts que, que heu destacat, primer de tot, mm, doncs, Quina és la primera reacció al concloure aquest nou ajuntament? Bé, la meva primera reacció és que crec que es percep una certa conciliació per part de tots els grups polítics, tant és el que estem, òbviament, en el govern respecte als que estem a l'oposició. Crec que per primera, per primera vegada s'han fet esforços importants per part d'Esquerra Republicana i per part de, del PSC d'arribar a acords amb altres grups. En el cas de Convergència i Unió no m'ha arribat mai mai, amb un nivell de, de negociacions i de converses tan alt, tan alt com, com en aquest moment. Eh, jo crec que és un moment que s'ha d'aprofitar. S'ha d'aprofitar també per donar resposta al moviment dels 15M, sens dubte, jo ho he dit en el meu, en el meu discurs, i crec que és un fet que preocupa la major part dels grups, dels grups polítics. I bé, i hem d'estar preparats sobretot per fer una política de mà estesa, perquè òbviament som sis, però tal com he dit en el, en el meu discurs, això no implica que no siguem capaços de liderar projectes i que haguem de fer justament del consens de la pedagogia i dels acords eh, una política i un nou estil de fer política dins de l'Ajuntament. Però l'hem de fer dins i a fora. Precisament, com queda configurat l'Ajuntament de Tiana? S'ha parlat del govern de minoria com doncs, una possible, un possible govern feble. En aquest sentit, com ho consideren? Jo ja he sigut molt clar en el meu discurs. No crec que la pregunta ni la discussió sigui si som un govern petit o gran, si som feble o fort, sinó el que, el que crec és justament que podem ser perfectíssimament sis regidors i ser capaços de liderar projectes. A banda de que tenim unes complicitats programàtiques molt fortes, molt fortes i unes complicitats Òbviament personal, eh, també importants. Eh, des d'aquest punt de vista eh, haurem d'estar amatents al que ens digui el poble i haurem d'estar amatents al que ens diguin la resta de grups polítics. Això implica liderar menys? No, ni molt menys. Potser era, fins i tot, més criticable un pacte com el de la passada legislatura amb un Convergència i Unió i una Gena Iniciativa per Catalunya. Ha rebut un discurs o hem hagut de sentir un discurs mm, dur i crític per, per part de la gent del progrés de Tiana que ha dit que començaven amb mal el peuu. els ho consideren així nosaltres no ho considerem en absolut la seva opinió. El que sí que també ha destacat és precisament doncs, la situació de crisi econòmica en la, que, en la qual ens trobem i una de les prioritats doncs, precisament treballem aquestes famílies doncs, que necessitin l'ajut de, de l'Ajuntament. No? Sí, sense dubte. Vull dir, nosaltres pensem que la retallada si pensem que la situació de la crisi no pot afectar a les famílies que més ho necessiten. No podem eh, pressionar fiscalment a les famílies de Tiana ni fer-los víctimes de la crisi perquè ja estan patint la crisi. Moltes vegades té nom i cognom a través de les xifres de l'atur i això és el que nosaltres, la nostra responsabilitat municipal és òbviament immediata, ha de ser immediata per garantir la universalització dels serveis públics. Ja, com dèiem, doncs, ha donat un missatge als del 15M, aquest moviment, però també ha donat un missatge als mitjans de comunicació, doncs, precisament. Sí, sí. a veure, um, sí, sí, efectivament el que farem és quedar des d'allà uh, amb reunions amb els representants del 15M per tal d'anar incorporant aquelles reivindicacions dins de l'estructura de, de, de, de l'Ajuntament i elaborarem, que ja ho teníem dintre del nostre programa electoral, un codi ètic o un codi de bon govern, no solament de la responsabilitat dels electes de nosaltres, amb l'Ajuntament sinó especialment de l'Ajuntament amb, la, amb la ciutadania, dels electes amb la ciutadania. I deia que precisament doncs, dins dels seus projectes de futur també ha subratllat doncs, una renovació i una reestructuració dels mitjans de comunicació. Eh, sí, a veure, hi ha anunciat una, un nou dimensionament de tot l'Ajuntament i crec que els mitjans de comunicació, després d'haver patit el camp han patit al llarg d'aquesta legislatura, doncs òbviament s'han de fer una revisió del plantejament i del model actual que tenen. Molt bé, doncs una altra vegada, felicitats Esther Pujol, nova alcaldessa, i que tingui bon futur per Tiana. Moltes gràcies. I anem a parlar amb l'altra part activa del govern de, de Tiana, doncs el regidor Jordi Gós d'Esquerra Republicana de Catalunya. Molt bon dia i felicitats també. Hola, bon dia, moltes gràcies. Doncs, bé, portava doncs, ja tres setmanetes amb negociacions i més no doncs, al final Esquerra Republicana ha aconseguit el seu objectiu, suposo que era doncs, entrar a forma part activa del govern de Tiana. Bé, el nostre objectiu no era entrar a govern a qualsevol preu, eh? és a dir, nosaltres ja ho he deixat clar en el discurs i, i quan tinguem més temps per parlar-ne amb calma doncs aclarirem que el nostre primer objectiu era formar un govern d'àmplia majoria atiana, el que passa que això doncs, no ha estat possible i no, no per manca de voluntat d'Esquerra Republicana, que penso que dels actors d'aquests de, de, intents d'aconseguir aquest pacte doncs, probablement és el que més s'ho i el que realment volia que això es produís. De tota manera, també ho vull dir, en el, en el discurs que he fet avui eh, el fet de que avui s'hagi composat l'Ajuntament d'aquesta manera no implica de cap de les maneres que la, la porta resti tancada, és a dir, nosaltres pensem que quatre anys són molt llargs i, i a més a més aquests quatre, quatre anys probablement estaran plens de, de, de dificultats econòmiques en el context de la crisi i per tant pensem que eh, el d'avui no és un final sinó que és el començament del que pot ser doncs, un, un canvi substancial en la manera de fer política tiana. Si sí, més no? ha continuat una mica amb la campanya electoral en el sentit de seguir o continua somiant per Tiana, no? el lema de la seva campanya, i també doncs, ha, fet una, ha apel·lat una mica a l'amor no? per la lluita també per un poble. Bé, sí, ho reconec, el meu discurs ha tingut aquest punt doncs, sentimental, probablement doncs, pel no lligam amb, amb, amb aquesta vila que ha estat des de, des de que vaig néixer i probablement també perquè entre el del doncs hi havia, hi havia la meva família i, i m'ha agradat, doncs, ja que vam apel·lar a aquest punt sentimental amb el lema de la campanya, doncs, a, a acabar de replar doncs, aquest punt de vista i aquest punt de vista més emocional que tenim. Bé, el deixem perquè van anar a fer la foto de la família. Jordi Goss, moltíssimes gràcies i felicitats. Molt bé, gràcies. Doncs bé, com dèiem, sí que estan... Ara mateix a punt de fer aquesta fotografia de família amb tots els regidors que configuren el nou govern municipal de Tiana. Aquests 13 regidors, ja la sala de plens està gairebé buida, ja només doncs, fotografies oficials, gent que vol fer la fotografia oficial està present en aquest moment també històric per l'Ajuntament de Tiana i tots ells doncs col·locats i a punt de, de ser testimonis d'aquest moment. De fet, la nova alcaldessa, evidentment, porta doncs, aquest símbol que li han pogut donar mans de Manuel Gonzaló, aquesta vara de ja la té a les seves mans. Primera alcaldessa, tornem a recordar, primera alcaldessa de, de Tiana, i és que realment dins del seu discurs també doncs, ha volgut destacar aquesta qüestió femenina de, de, de destacar doncs, aquesta posició com a dona dins del de, nou govern municipal. I ara estem en disposició de parlar amb enric Nolis. Doncs, molt bon dia. Primer de tot preguntar, en el seu discurs ha destacat que, que finalment no han pogut entrar en el govern municipal després de diverses negociacions i que realment doncs, han estat treballant per poder entrar en el govern però no ha estat possible. Sí, així és és el que ho ha impedit, i en aquest cas com valora al final doncs, un dia com avui i com ha quedat configurat l'Ajuntament de Tiana. Home, el dia d'avui és un dia que finalitza tot un procés que va començar el 22 el 23 de novembre i ara s'inicia un nou procés, que és que hi ha un nou govern que portarà les, la governabilitat de Tiana dintre dels dintre dels propers quatre anys. El 22 de novembre es van donar uns resultats electorals que no eren els que convergències Convergència esperava, esperava, Convergència, com sempre, va manifestar, esperava tindre un mínim de quatre regidors. Ens vam quedar molt, molt, molt, molt a punt de tindre un quatre regidors. Vam, vam mantindre, vam pujar una mica la nostra massa electoral, però esperava tindre un quatre regidors. Només que ens haguessin anat a votar algun dels vots en blanc que va haver-hi o alguns dels que es van quedar a casa, que van ser molts, això que ha sigut així. Una vegada, una vegada arribat en aquí, el que nosaltres vam entendre Eh? I, ens, i, i mantinguem les nostres posicions i les nostres uh, creences totes totes um reflectades en el nostre programa electoral és que ten teníem que procurar participar de la governabilitat de Tiana i, i participar de la forma més desinteressada possible. Per tant, vam reunir amb tots els grups de l'oposició i els vam manifestar, entenent que el moment és un moment complicat eh, i que, per tant, tots hem d'ajudar eh, en aquesta governabilitat. I, per altra banda, que les situacions que històricament havien sigut situacions d'una certa tibentor entre diferents grups polítics, era el moment de, de tirar-ho endavant. Les primeres reunions que vam tindre, que van ser reunions molt llargues durant, durant un llarg període de temps, semblava que hi havia una bona, una bona predisposició en això, però a mesura que vam anar avançant, ja, ja he mencionat que vam tindre més de 15 reunions, doncs el que vol dir que vam tindre un bon, un bon procés de negociació. Atres grups no l'han tingut aquest procés de negociació, però altres sí que l'han tingut aquest procés de manifestant explícitament la nostra voluntat. Bé, al final no ha pogut ser. Les dues formes de govern que nosaltres proposàvem, una, una forma de govern àmplia i unitària, com amb un mínim de tres partits o inclús quatre, no, no, va, ser, no va ser acceptada tres partits que eren PSC, Esquerra i nosaltres. I la i, i després l'altra opció, que era una opció majoritària, era una opció de Governadors, Partit Socialista i Convergència, que tampoc va ser acceptada. Amb el qual ens sentim una mica uh, un, un, un, no contents, no? o sigui que el, del, del tracte o el de, de no haver tingut per als altres grups l'habilitat o la generositat per poder arribar en aquest govern. El poble de Tiana no pot estar content, o jo crec que no està content, perquè no s'ha fet una que semblava o que evidenciava el poble que volia, eh? i ara estem davant d'un govern de minoria, i un govern de minoria que ho té complicat, ho té complicat perquè els, perquè les, perquè els temps són difícils i perquè la, el, el fet de ser ja un govern de minoria li, li, li crea complicacions, complicacions que s'haguessin pogut estalviar si haguéssim afrontat un govern amb una majoria ampla que hagués facilitat la governabilitat. Convergència, per tant, es posa en el seu lloc, es posa a l'oposició i presentarem una oposició amb tota dignitat. No farem una oposició com la que s'ha rebut en, en els darrers quatre anys per al govern, que ha sigut una oposició crispada, una oposició desconsiderada i una oposició dura. Farem una oposició constructiva perquè és la que nosaltres sabem fer, però farem una oposició ferma, manifestant els nostres compromisos i no i no i manifestant la nostra disconformitat amb tot el que es plantegi que no ens sembli bé. Molt bé, doncs en Rignolis, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Continuem parlant amb més representants polítics de, de la nostra vila i mentre estan amb les fotos de família un dels que ja ha acabat amb la foto i per tant el podem segrestar durant uns minuts és Manuel Gonzalo representant del Partit Popular Molt bon dia. Bon dia. Ja doncs, ha de doncs, bé, molt bé aquí pendents doncs, de les primeres reaccions perquè doncs, bé en el seu discurs sentíem que faran una oposició doncs, col·laborativa que no presentaran doncs, aquesta oposició frontal però que sí que tenen coses clares de del Partit Popular, com que cal, cal austeritat. Mm, evidentment que és el que toca en aquest moment, ho eh, van dir durant la campanya i ho reafirmem ara, jo crec que toca un moment de restricció de, del gasto i, i reducció de deuda, o sigui, no podem oblidar la reducció de deuda, o sigui, el que vol dir perquè tothom entengui que a en la mida dels ingressos que tenim, Eh, doncs eh, és evident que tindrem que reservar una partida per anar amortar en deuda eh, perquè no podem estar amb, amb els números intolerables que tenim amb aquest moment. Ditre de tot això i dit això. Doncs eh, toquen temps difícils que amb eldevenir de, de lo que resten dels quatre anys. Doncs eh, crec que els grups polítics eh, que conformem l'oposició amb la coherència que han demostrat o que s'ha demostrat en la votació, doncs tindré que fer una oposició activa i, evidentment, doncs, en tot moment eh, parlar i dialogar entre tots i amb l'equip de govern per portar a terme doncs, una, una tasca de govern que, que sigui adient a les necessitats que té el poble artigana en aquest moment. Ah, des de que es va fer públic el pacte de govern que uneix a PSC amb Esquerra Republicana de Catalunya i que governen en minoria i que necessitaran pactes puntuals, doncs ha corregut la veu una altra vegada de, bueno, el Partit Popular a l'ombra tornarà a estar allà quan els necessiti. Bueno, jo, aviam, jo vaig estar 11 anys doncs, eh, donant eh, suport a les qüestions que jo en tenia que eren adients pel poble de Tiana. Eh, ja aquestes qüestions ja em fan riure, <ríe> o sigui que jo puc dir que en aquest moment no n'hi ha cap preacord en absolut amb aquesta qüestió, el que sí que n'hi ha moltes coincidències de programa i evidentment que el, que el Partit Popular, com sempre ha fet a Tiana, doncs ante, eh, posarà per davant els interessos de, del poble amb la tasca de govern i evidentment que votarà a favor de les qüestions que siguin adients i que estiguin dintre del, del mar de, de les nostres propostes eh, i Votarà en contra quan li toqui votar en contra. Moltes vegades m'he quedat sol i a mi no són els anills per, per quedar-me sol amb una votació, o sigui que serà una altra vegada tornar a repetir el que sí que va passar fa uns quants anys. Però suposo que aquesta etapa sí que l'afronta amb il·lusió després de que l'última legislatura doncs, no tinguessin representació des del sí. Partit Popular. Sí, evidentment que això per nosaltres és una alegria, va ser una pena no tindre el regidor a l'anterior, estem molt contents d'haver tingut aquest redilló i estat quedat a la porta de tindre dos. Eh, Lo que tenim que treballar és perquè a la propera tinguem els dos o tres que, que crec que el Partit Popular amb el futur dos tindrà que tindre a l'Ajuntament de Tiana, com mínim. Bueno, Gonzalo, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Gràcies, Patrícia. I ens queda per parlar amb els portaveus de gent pel progrés de, de Tiana, concretament doncs, volem parlar... Um, um, Joan, Joan Pau Hernández el portaveu de Gent pel Progrés de, de Tiana que és l'últim que ens queda per parlar molt bon dia Bon dia. doncs bé uh, hem de subratllar el discurs que ha fet uh, com a portaveu de Gent pel Progrés de Tiana realment dur i amb un uh, taxatiu a l'hora de dir que el nou govern de Tiana comença amb mal peu no comença amb bon peu he dit literalment, i no ha estat dur Uh, jo entenc que ha estat des de la responsabilitat que ens pertoca i des de, des de la defensa del nostre programa i dels vots que representem. Per tant, en un moment econòmicament difícil, amb reptes importants en matèria social, uh, crec que s'hauria d'haver de manera més valenta per un govern més fort, recollint diferents sensibilitats, pluralitats, també el bagatge del govern municipal que s'ha realitzat podia ser un factor positiu. Llavors, és molt legítim que es governi en diferents formes. Creiem que calia un govern ferm, d'acord. És molt legítim que es governi en altres formes, però quan se'ns parla de Mestesa i ni s'ha volgut seure amb nosaltres per parlar de possibles reptes de futur, de programes, home, per això hem dit que no es comença en bon peu. Esperem que les paraules, les bones paraules que s'han dit en el ple, es puguin convertir en fets, per part nostre no quedarà, voluntat de diàleg, voluntat d'escoltar totes les opcions i de fer polítiques valentes en els moments crítics que vivim. Per tant, ho escoltarem atentament i col·laborarem tot el possible. El que passa és que hem de ser conscients que si no volen ni parlar amb tu, aquesta exclusió... És forta, per tant el nostre discurs no ha estat fort, ha estat de constatació d'una situació de que esperem que, que només sigui un mal inici però que després es puguin treballar conjuntament i recomposar. És a dir, que en cap moment van percebre la possibilitat de, de poder negociar, de poder pactar amb algun dels grups que ara mateix doncs, conformen el govern de Tiana? Quan vam conèixer els resultats, vam ser conscients de que hi havia major paritat entre tots els grups i, per tant, que calia fer un esforç de diàleg. També que la conjuntura social-econòmica era diferent. No? Per tant, vam estar valorant la possibilitat aquesta d'oferir-nos, de parlar, de posar-nos a disposició d'altres grups per formar un govern fort. No? El que ens hem trobat és, senzillament, que ens van dir que no interessàvem a efectes ni de discutir possible formació de govern. Això és el que ens va passar, ja està, ens han posat a disposició, vam dir que ho acceptàvem, d'acord, però que en teníem que, que era una llàstima perquè, en comptes de sumar, ens semblava que ens manteníem ancorats al, al passat, no? Esperem que hagi, com ha estat un mal començament, però que al llarg del mandat es pugui treballar conjuntament, ens podem escoltar, podem dialogar i portar a terme polítiques interessants, no ens han volgut en aquest moment, i hem de constatar que, que és una llàstima, no? I hem de dir també, doncs, parlar de renovació, perquè dins de la doncs, xampapògica de Tiana s'inicia una, una etapa important, després del de, capdavant tenir un personatge com Emili Muñoz durant 12 anys i que decidis, doncs, renunciar en, aquesta, en aquest moment del camí i, doncs, en el, la seva posició l'ha deixat a vostè i, per tant, doncs, com emprèn eh, aquesta nova etapa del partit? A veure, jo l'emprenc amb, amb molta il·lusió perquè crec en la vigència del projecte i perquè hi he estat implicat des de fa vuit anys. És a dir, la, el lideratge de l'Emili ha estat importantíssim. Gràcies a ell, un grup com el nostre, sorgit al 99, va solir l'alcaldia del municipi, un fet que fins i tot supera les expectatives que poguessin tenir en inici, i hem demostrat durant quatre anys que portàvem a terme, podíem portar a terme eficaçment aquelles finalitats que ens van conduir a la política. El nostre projecte té més recorregut, més enllà fins i tot que, que les persones, i per tant, atenent els resultats electorals, en què eh, no es podia repetir l'alcaldia i que entràvem en una nova etapa hm, de persones, també era una situació diferent eh, a, nivell, a tots els nivells. Per tant, vem entendre i vam acceptar que l'Emili deixés d'encapçalar políticament en primera línia el grup i per tant que hi hagués una renovació, una renovació que ja va començar eh, fa mesos eh, renovació de llista, renovació d'ideari amb el nou programa, amb el programa electoral per anar més enllà encara del que s'havia eh, procurat fer des del govern i per tant amb molta, amb molta il·lusió i amb ganes de fer una, una oposició a la manera de gent és a dir, constructiva, amb rigor honestedat i amb molt respecte sempre han tingut respecte per tant, ho mantindrem, ho mantindrem. I celebrem que aquest sigui el clima que tots els grups, diem que compartim, perquè llavors ens hi trobaran. I, evidentment, estarem al nivell, esperem estar al nivell de substitució de l'Emili, que ha estat una referència i que més enllà de personalismes el projecte continua. Molt bé, doncs ara ja sí que, que el deixem emprendre aquesta nova etapa, com dèiem, des d'un de dia tan important com era avui de Constitució del nou Ajuntament. Joan Boa Hernández, moltes gràcies i també felicitats doncs, per aquesta nova etapa. Molt bé, moltes gràcies. En primer lloc, deixa'm recordar, una mica arrel del discurs que hem fet, que entenem legítim el, el, el govern, felicitem l'Ester Pujol i li desitgem el millor com a, com a alcaldessa i pot comptar amb nosaltres amb qualsevol cosa, tant en matèria de traspàs, de competències o de coneixements que hem tingut, com de projectes de futur en interès al poble. Perfecte, doncs com deia, moltes gràcies. Gràcies. Déu, bon dia.